Празник, който сякаш някъде захвърля религиозния и духовен характер на всичко това. За повечето хора днес, та дори и за християните, Великден се свързва най-често с правенето на козунаците, с боядистването на яйцата, с постенето, с тримиренето, с въздържането от някои веселия или с потаиване на празничното настроение. И това е нещо, което забелязваме днес сред традициите на така нареченото християнство. И при нас ли е така? От историята на християнската църква ние можем да научим, че като празник за първ път Велик ден се отбелязва през 325 година след Христос. Когато по време на така наречения Никейски събор, или Първи Вселенски събор, организиран от император Константин Велики, в Малоазийският град Никея, се слага началото. До това време, т.е. продължение на повече от две столетия, на два века, повече от два века, след като Христос създава църквата си, за подобен празник на християните дори не минава и присум. Интересно е, че през вековете от тогава до сега нещата около Велик ден толкова много са се променили, че дори и в църквата този вече наложен празник не се отбелязва по едно и също време. Така, например, в Православната църква Великден се отбелязва според така нареченият Юлиански календар. И Православието празнува Великден във времето според този Юлиански календар между 4 април и 8 май. Римокатолическата църква обаче има друга настройка в това отношение. И тя се съобразява с така нареченият Григориански календар и тогава според този календар Великден се празнува през първата неделя след първото пълнолуние на пролетното равноденствие или между датите 22 марта и 25 април. Естествено е да се запитаме защо е така? Защо се получават тези различия? Защо ако погледнем и към другите народи ще видим че при тях нещата също са различни. Установяваме толкова много различия в отбелязването, в честването, в празнуването на този празник. Защо като празник присъстват тук козунаците и яйцата? Защо съществуват толкова много вярвания варианти, свързани с тези празнувания? Защо, например, според една от легендите, яйцата се бойдисват в червено, виждате ли? Тъй като когато Христос бил на голгота, на кръста, прикован с големите грозни пирони и кръвта му се стичала надолу към земята, по тялото и по кръста надолу, една кокошка, виждате ли, отишла в подножието на кръста, снесла едно яйце, то се отсетило в червено от кръста на Христос. А според друга легенда, Мария Магдалена Взела едно червено боядисано тогава яйце, занесла го пред император Тибери, поднесла му го като дар и казала Христос възкръсна. Колко ли още други теории, хипотези, вярвания, философии можем да открием в това отношение. Защо боядисваните днес вече не само в червено, а и във всякакъв друг свят, Яйца, според народните вярвания, имат магическо и предпазващо свойство, тъй като първото яйце, което се боедисва според народните вярвания, се заравя или в земята, за да има плодороди, или се оставя пред иконата, за да бъдат лекувани болести чрез него. Защо някои хора цели 8 седмици преди Великден постят, като се въздържат от ядене на местни храни? от шумни веселия и от други видове развлечения? Защо на разпет и петък не се върши никаква работа, никаква домакинска работа? Защо тези, които не са успяли да боедишат яйцата си в четвъртък, според народните поверия и според представите на традиционната църква, могат да боедишат яйцата си в събота? Защо в събота вечер... Когато се провежда официално богослужение, в два часа през нощта християните ходят на църква, като си носят по едно боядисано яйце и когато свещеникът обяви възкресението на Христос, те свършват поста си и изяждат яйцето. Защо следващите дни, неделя, понеделник и вторник, са посветени на веселието, на шумотевите се, на яденето, на пиенето? Защо след като християнската църква свързва Великден с Възкресението на Христос, не отбелязва това според библейското повествование и според ученията на Христос, но фокусира изключително вниманието си върху тези обичай, вярвания и традиции, а не фокусира вниманието си върху Възкръсналият Христос, върху оня, който е пътят истината и живота, Възкресението и живота. Това са много въпроси, които можем да се зарадем. Всички тези въпроси очакват отговор. Искам да отворим страниците на свещеното писание, за да видим какво ни учи Библията във връзка с всички тези зададени въпроси. Еремия 10 глава. В книгата на пророк Еремия 10 глава, стих 1, 2 и 3, четем. Слушайте Словото, което Господ говори на вас. Доме Изрилев. Така казва Господ. Не учете пътя на народите и не се плашете от небесните знамения, поради това, че народите се плашат от тях. Защото обичаите на племената са суетни. Ето какво четем в страниците на Свещеното Писание. Какви, според свещеното писание, са обичаите на народите, брати и сестри? Суетни. Те са суетни. И защо са суетни? Библията насърчава ли ни да празнуваме по подобен начин, както днес официалното така наречено християнство празнува тези празници? Няма да намерим място в страницата на свещеното писание, което да ни насърчава да ходим в един такъв път. Защо тогава повечето християни правят това, което не е библейско? В Матей 15 глава говори Исус Христос. Трети стих, след това 7 до 9, ние четем Неговите думи. А Той им отговори. Защо и вие, заради вашето предание, пристъпвате Божията заповед? Лицемери! Добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал. Тези хора се приближават до мен с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен. Обаче на празно ми се кланят, като преподават за получение човешки заповеди. Колко много хора! в това число и колко много християни, наистина. По време на подобни празници се покланят на празно, както казва тук Христос, на Бог. Коя е причината да го правят? Причината е явна, нали? Причината са обичаите, преданията, човешките получения. Но какво пренебрегват всички тези, които постъпват по този начин, когато се съобразяват със своите празници, Вярвания, обичай и традиции. Христос казва, че това, което се пренебрегва, е Божият закон или Божиите заповеди. Марк, Евангелието от Марк, и там в седмата глава, 8 стих, 9 и 13 четем. «Вие оставете Божията заповед и държите човешкото предание. Вие усуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание». И така осуетявате Божието Слово заради вашето предание, което вие сте предали и вършите много такива неща, подобни на това. И ако прочетем в Старият Завет, думите, които Бог отправя към Неговият народ в древността, ще научим още следното. Левит, 18 глава, стих 30. И така Пазете за ръките ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, за да не се осквернявате в тях. Аз съм хова вашият Бог. Така казва Господ. Да не се осквернявате в обичаите на народите. И апостол Павел също ни предупреждава, като казва в своето послание до Колусяните, втората глава, 8 стих, Колусяни 2, 8. Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос. Това казва Словото Божие. Въпросът, който сега трябва да си зададем тогава е следният. Откъде? Откъде идват всички тези обичай, всички тези предания и цялата тази философия? Откъде идват? Езекиил, 8 глава, 14 стих. Тогава ме заведе до входа на северната порта на Господния дом и ето там Седяха жени и оплакваха тамус. Кой е този тамус? И защо жените го оплакват? Малко история. Връщане назад в времето, когато това се осъществявало и си задаваме въпроса, защо е било така? Кой е този тамусли? Тамус е син на Семирамида, жената или съпругата на Нимрод, за когото Библията ни говори в Битие, 10 глава, 8 до 12 стих, ако четем там. Всъщност Нимрут е, който според Библията става пръв силен на земята владетел и голям ловец пред Бога. Нимрут Наистина е бил властен, горд господар и той е този, който пръв владее над Вавилон и построява град Ниневия в древността. Случва се обаче така, че Нимрут умира. И след смъртта на Нимрут един ден се оказва, че неговата съпруга Семирамида е бременна. За да може да замаже нещата, и да не позволи на истината да излезе на бял свят, Семиремида казала, че Нимруд, който при смъртта си се бил възнесъл към Слънцето и е оплодил чрез плодотворните си лъчи. И се ражда Тамус на 25 декември. Отбележете този факт. Тамус се ражда на 25 декември. И разбира се, той бил детето на Бога Слънце. Денят на раждането му малко по-късно станал годишен празник на цялото царство, а в християнската ера този ден постепенно се налага като ден на раждането на Спасителят на човечеството – Исус Христос. Подобно на Нимруд, който бил голям ловец, и Тамус бил голям ловец – един ден обаче, когато ловувал глигани, гонел глигани, един от глиганите се обърнал и го разкъсал. Тук вече легендата всъщност взема връх над историята, защото ни се казва, че на третия ден след смъртта си Тамус възкръснал и също се възнесъл към Слънцето. От тогава обаче, всяка година по повод трагичната смърт на този Тамус, народът го оплаквал в продължение на Забележете 40 дни с пост, себе измъчване, които неща Бог обаче считал за мерзост. 40-дневният пост за Тамуза в християнската ера постепенно се превърнал в 40-дневните пости по време на Коледа и Великден. И днес за нас може да бъде изненадващо да научим, че всички, повтарям, всички религиозни празници, честене в християнството, имат своя корен или Своя происход далеч в езичеството много преди раждането на Христос, много преди Той да се появи в този свят като човешкият син. Така, например, рожденният ден на Сина на Слънцето, Тамус, за който ви говоря, става признат рожден ден на детето Христос. А пък времето на жаленето на Тамус станало време на постите, които ние днес познаваме преди Коледа и преди Великден и които пости стриктно се спазват от мнозина като религиозна практика в християнската църква. Спомняте ли си обаче думите на Христос? Христос казва на празно е почитат, като преподават за получение човешки заповеди. Вие осуетявате Божията заповед заради човешките предания и вършите много други неща, подобни на тях. И ето ве още един библейски текст. Еремия, седмата глава. В стих 18 и 19, четем. Децата събират дърва и бащите кладат огъня, а жените месят тестото, за да направят пити на небесната царица и да направят възлияние на други богове, за да ме разгневят. Тук пък се говори за една небесна царица. Небесната царица, за която става въпрос в този текст, е езическата богиня на плодородието Иштар или Астарта, още позната. И Библията говори за нея. Тя въплащава всички възпроизвеждащи сили на природата. Питите, които по това време се посвещавали на тази царица, в християнската ера, стават колачетата, стават козунаците, влезли в празнуването на Великден. Тук можем да посочим и други примери в това отношение. Но, мои брати и сестри, и тези, за които говорим, ясно ни показват, че цялата ни религиозна и светска култура е заталачена от езически обреди, от езически обичаи, от езически традиции, практики, суеверия, философии, които, впрочем, разгневяват Бога. А на човешкото лице слагат срам. Днес целият християнски свят действително спразнува един празник, който не е нареден от Бога. Е, разбира се, и е вярно това, че все пак този празник възпоменава възкресението на Христос. Но моля ви, кажете ми, колко от хората в този свят, кой може да каже, разбира се това, но все пак ние получаваме информация, живеем в едно отворено общество. И колко наистина хора в това общество, а и по целият свят, вярват, че Христос е възкръснал? Ако тръгнем да интервюираме сега хората тук от град Пловдив, колко ли ще кажат, абе, да, наистина, вярвам, че Христос е възкръснал? Нещо повече. Колко от тези хора, които примерно ще кажат, да, вярвам, че Христос е възкръснал, са склонни не само да вярват в Неговото възкресение и в Него като личност и като Бог, но и да следват според Неговата воля в изпълнението на заповедите Му? Колко ли такива хора ще намерим? Сам Христос казва, но когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Човешките обичаи, традиции, суеверия, философии нямат нищо общо с спасителната вяра, разбира се, за която ни говори Библията. Ето защо Велик ден не е библейски праздник. Той е човешки, примесен с езичество, традиции, суеверия, които в никакъв случай не ни водят по-близо до Бога и до истините за Него. Но сега внимавайте. Защото макар Библията да не ни говори за това, че Велик Ден е празник нареден от нея и от Бога, все пак Библията ни говори за един Велик Ден. За един Велик Ден. В който Бог ще се намеси радикално в човешката история. Нека да прочетем следните текстове. Те се намират в книгата на Пророк Софония, Софония първата глава. 14 до 18 стихове. Близо е Великият ден Господен. Близо е и много бърза. Гласът на Деня Господен, там ще извика горчиво и силният. Ден на гняв е онзи ден. Ден на смущение и отеснение. Ден на опустошение и разорение. Ден на тъмнина и мрак. Ден на облак и гъста мъгла. Ден на тръба и тревога. Против укрепените градове и против високите кули приеглите. Аз така ще наскърбя хората, че ще ходят като слепи, защото са се грешили против Господа. Кръвта им ще се излее като прах и плътта им като нечистоти. Нито среброто им, нито златото им ще може да ги избави в деня на гнева Господен. И цялата земя ще бъде погълната от огъня на ревността му, защото ще довърши и то скоро всички жители на земята. Великият ден в Библията е денят на второто пришествие на Исус Христос. Така ни казва тази книга. Това е денят, в който Бог идва, за да отдаде на всеки според каквито са делата му. Това е денят, в който ще се извърши окончателната последна равносметка. Ще се направи тази равносметка. Това е денят, в който Той идва. Бог идва, за да възкреси праведните мъртви и да преобрази живите праведни, за да ги вземе в своето вечно царство. Това е денят, в който той ще сложи край на греха, на смъртта, на злото и на злия. И това е денят, в който той ще установи своето вечно царство, в което поканва като членове теб и мен. е втората глава. В Исаия втора глава 12, 17, след това до 21 стихове. Защото ще има ден, когато Господ на силите ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига и ще се унижи. Гордото поведение на човека ще се прекърши и надменността ще се унижи а само Господ ще се възвиси в онзи ден и идолите съвсем ще изчезнат и хората ще влизат в пещерите на скалите и в дубките на земята поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. В онзи ден човек ще хвърли на картиците и прилипите сребърните и златните идоли, които си е направил, за да им се кланя, за да влезе в канаристите, под земя и в пукнатините на скалите поради страха от Господи и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. Какъв ден ще бъде това? Схващаме ли? И пророк Исаия живял почти 8 века преди Христос. В тези пророчества добави още нещо. 13 глава на книгата на пророк Исаия. Стих 9 до 11. Ето денят Господен иде. Люд с негодование и пламенен гняв, за да опустоши земята и да изтреби от нея грешните й. Защото небесните звезди и със звездия няма да дадат светлината си, слънцето ще потъмнее при изгрева си и луната няма да сияе със светлината си. Ще накажа света за злината им. И нечестивите за беззаконието им. Ще направя да престане надменността на гордите. И ще смиря високоумието на страшните. Това е истинският велик ден. За този велик ден ни говори Библията. Скоро този ден ще се открие. И скоро всички ние, искаме или не искаме, това няма значение Ще видим Господа на силите. Въпросът е Готови ли сме да посрещнем това събитие? Готови ли сме да застанем с открити лица и чисти сърца пред царя на всемира, пред този, за когото няма нищо скришно. И всичко е ямно като над В Амос 4 глава 12 стих пророкът казва И понеже ще ти направя това, Казва Господ, приготви се да посрещнеш своя Бог. Мои брати и сестри, въпросът е, как да се приготвим да посрещнем своя Бог? в великия ден, Господин. Как да се приготвим да го посрещнем така, че да не споделим съдбата на всички онези, които доброволно го отхвърлят и не вярват с Него? Ето няколко библейски цитата, които искам да ви представя. Първият, Йоан 10 глава, 10 стих, говори нашия Спасител Христос. Йоан 10, 10. Думите, които прочитаме тук от устата на Христос са: Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. И в 6 глава на същото Евангелие 37 стих Христос добавя още. Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен. И който дойде при мен, никак няма да го изпади. Тук можем да добавим. Ще бъде в този смисъл изпъден от Христос само онзи, който доброволно си тръгне от него. Но когато дойдеш при Христос такъв, какъвто си, ако с всичките си слабости и грешки стоиш в Неговото присъствие, до край, тогава това, което Той е започнал от начало в теб, обещава, че ще го усъвършенства до деня на идването си. Четем още нещо в Матей 11 глава, и там в стих 28 до 30, отново ни говори Христос, и отново с тези насърчителни слова. Матей 11 глава, 28 до 30. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя. Замете моето иго върху си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. А в книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих, апостол Петър ни казва, че... Няма под небето друго име, чрез което човеците да се спасят. Единственото име, чрез което аз и ти и всички човеци биха могли да се спасят, е името на Исус Христос. Исая 45 глава, стихове 22 и след това 21 ето какво ни казва тук сам Бог. Към мене казва Той, погледнете и спасени, бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг и още, освен мене няма друг Бог, освен мене няма Бог праведен и Спасител. И когато говорим за всички тези неща, които ни помагат да се приготвим за тази най-велика среща с Христос, по време на Неговото второ идване, не можем да не прочетем и думите на нашия Спасител, казани и записани в Евангелието от Иоанна 11 глава. 25 и 26 стихове. Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре до века. Вярваш ли в това? Христос иска да вярваме в него като в единственият, който е възкресението и животът. Великият ден в Библията. Бог казва, че днес много хора умират от нямане знания за Него и от нямане вяра в Него. И Бог не иска това да се случва. В своето суетение, в организирането и провеждането на своите религиозни и светски празници, хората пропускат най-важното всъщност. Подготовката за скорошното идване на Христос. И той казва, ето и да скоро. Великият ден Господен наистина ще дойде скоро, братя и сестри. Но той ще дойде като крадец нощем. И всеки един ще бъде изненадан от Него от идване. И ние също явно ще бъдем изненадани от Него от идване. Затова Христос казва, бдете, бдете и не отслабвайте в бдението. Бдете и молете се. Ще го направим. И в тези дни, когато целият християнски свят се е ориентирал към празнуване по начина, по който Библията не го желая. Ще бдим ли? Дано да бдим, дано да се подготвим, дано този велик ден, който предстои да ни завари подготвени, за да можем да бъдем готови и за вечността, заедно с Бога. Амин.